Окрім того, позирало у вікно, яке виходило до вулиці. А там почали збиратися довколо каменя, на якому вже ніби цариця воссідала її мати, тобто рябанатька. Збиралися кумасі. Через це тарілки в її руках закрутилися, ніби шалені. Вона швиденько їх потерла та й покинула, навіть не поклавши на місце. Сама ж мутнулася до дверей, як кішка, котрій надто вже приспічило». Льонька знову скинув картуза, а за мить сидів за столом. «Так, над ходами не думать!» – попередив Олексій, і фігури почали з такою швидкістю літати над дошкою, як оце нещодавно літали в гальчених руках тарілки, начебто вони й справді хотіли закінчити партію за п'ять хвилин. Але через п'ять хвилин партія таки була закінчена. Коли життям рухає абсурд, ти, конечно, заснеш. напрочуд, ці резони мене заспокоїли. Пішов до канапи і не встиг торкнутися подушки, коли ж і справді заснув. Власне, провалився у чорну прірву без жодних виджень, жодних вікторій, жодних гір і хат у них, жодних дуелей і обговорень ситуації, дійства із їхнім режисером. Коли ж вирвався з тієї ями, то побачив, що за вікном повільно падає густий лопатий сніг. Тихо, покірливо, затишно. Пливе і пливе. І на колір той сніг був майже жовтий. Ввечері я влаштував сімейну раду. Посадив на стільці супроти себе жінку. Вашу жінку звуть ніна. Знову почув хрипкого голоса. Дочку, у вас дочка Лариса, пролунав той такий голос. І як найдокладніше розповів їм про ту ідіотську зустріч із жінкою у Блакитному. Ну, ясна річ про зустріч із Вікторією, ані словечка, бо то була інша історія, в яку навряд чи треба було їх посвячувати. Відтак наголосив, що вони, особи жіночої статі, мають мені пояснити, що це могло бути і з чим його їдять. Саме тоді, коли я закликав до їхньої жіночої ради, обидві загадково поміж себе перезирнулися. Ну, татку, чи ж такий наївний, щоб не зрозуміти, та жінка колись була в тебе закохана. Але ж не давав їй до того жодних підстав, твердо мовив я. «Я завжди казала, що нічого не тямеш у жінках», – категорично прорикла дружина. «Гаразд, може і так. До речі, не дуже цього і прах». «Оце твоя біда», – сказала моя жінка. «Ну, давайте логічно розміркуємо», – терпляче проказав я. «Я теж у юності закохувався без відповіді, тобто мене не хотіли сприйняти». «І не дивно», – сказала дружина. «Ну от, знову мене перебиваєш». «Мам, нехай скаже», – мовила зверхня дочка. «Скажи, кажи», кажи – поблажливо звалася дружина. «Отже, я закохувався без відповіді. Це мені пекло, боліло», – продовжив я. «А минув час все зникло і стало смішне». «Так що ж тобі не зрозуміло?» – спитала жінка. «А те, що мало минути безліч часу, бо коли закохувалася, як ви вважаєте, мала бути молодою?» «Ну, добре, що хочеш цьому ти самокритичний», – перебила жінка. «Ти знову не даєш сказати». «Мам, ну хай скаже!» – скрикнула дочка. «Чому ж вважає, що в своїх нещастях винувата не сама, а об'єкт її закохування?» Який про те знати не знав. По-моєму, це дуже просто, мовила трохи церемонно дочка. А життя в неї не склалося. От вона й подумала, коли б звернув на неї увагу, ти була б щаслива. І в тому треба винуватити мене? щодовано спитав. А кого ж? наївно мовила дочка. «Ну, тут можна було б, кажучи фігурально, почухати собі лисину, коли б вона в мене була. На щастя, природа наділила мене буйним чубом, який посивів, але й не думав вилазити».